Itz eta main, deitzen da Mouka Kompainaren proposamen berria, jipi-jipi nei begira, irurtetik urtetik entzat, Usue Albertik idatzitako besarkada eta Estefan Milojuren sagutxo-margotxo ipunen irakurketa antzestu bat dute proposatzen obiektuekin jorastuz eta holtzan Mahion Gagdi dugu jokalari eta Michel Gagdi berriz musikari. Mahion Gagdirekin mintzatu gara. Hore zen uh, ariketa behi bat netzat, zen eta enesorkuntza guztiak uh, ene baitatik ateratzen baititut. Baina uh, ariketa zen hor, um, Libre Plum Liburu Tegiak uh, eskainerik uh, proposatu zautaten iru ipuina eta hiru ipuina hortatik behar bi bia hautatu uh, uh, eta hortai kirakurketa batekin. Eta ez nintzen... Uh, Ikuusten bakarrik irakurkete euskaraz, aritzia, bakarrik aukenean ingurian, eta ni uh, duela espaldiaren izela objektu uh, antzerkian, beraz, harrik uh, eta hori pixkat, uh, pixkohtu dut, eta uh, zailtasunetan sartzen uh, hori emaiteko aukentzat, jakinaz nik iten utala txontxon -txon eta objektu antzerkia beti elduen zat, hor, oh, harri, Eta zen, nola horrentzat emaiten alden alaike, objektu antzerki tipi bat, minimo bat, eta eta horreaz zen, Euskaraz haritzea eta Euskaraz horrentzat. Oio bat gauen bahna. Zeragun honetan bizitzaz aski dut. Marko txo honatu da. O objektu antzerkiari buruz, bada haulako zei, objektu antzerkian da eguneroko biziarekin, baso batekin haipatzen alda, behar soa, behar soa bilakatzen alda beste zait, eta hor um, pizteko, makiltipi horrekin horrekin uh, horrekin horrekin horrekin horrekin gauzak uh, eta irudiak iten aldira beraz joztatuniz. Hau bat bezara, uh, punt, fena, azken finan, joztatuniz eta nahi nuen ara, nahi irudi horiek. Bada dioko bat jipien diokoa, nun uh, irudiak iten aldira, lauki eta kajatu batzuekin eta aurrek berdute dute hirudia bejitze egin, or, de jourtatik abiatu niiz eta geona nainuen objektua, objektua, objektua hainiztasun bat erabili. Eta hojeentzat berda antzerki objektuan egiten da berhar objektu bat um, dezberdin, funtzio desberdinekin. Beraz, behar non kajatu bat, sekatu dut kajatu bat, ah, pisteko xua, nola iten aldot horrekin, zangoak iten aldira, piste nalda xua, kajatuada, irudiak izartzen, Ara, eta piskanaka, piskanaka, deliru batean xartzen, nahiz, eta proposatzen otori. Beuskal liriguneak proposaturik, hitz eta main izeneko ikuskizuna, azkainen ikusteko aukera izanen dabil toki gelan martxoaren ogoi tamaitan, eta donaparleun berriz, apirilaren zeian. E se ama e se